Я не буду з ним розмовляти. Я не скажу йому нічого, жодного слова. Я лише покладу перед ним на стіл касети і піду».